Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu A'udhu billahi s-sameel alim nash-shaytan r-rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Falandrimat dhalafdrimat itaqon matamallahu tfu shiplot Falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa përshëndetjet tona janë për zotrinë e njerëzimit, për Muhammedin alayhi salatu vesselam, edhe për familjen, shokët dhe të gjithë pasuesit e tij xheranshëm. Të, ti, të nderuar vëllezër dhe motra, paça mshira dhe begatitë Allahut qofshin me ju. Në ligjëratën e kaluar u ndalam pak sa i përket të do më thënjës gjohësore dhe terminologike të thirë e istame. E po kështu, falëm edhe për vlerën dhe rëndësin që ka ajo. Tham se rëndësishme është thirë e istame për faktin se me të synohat shpëtimi i përhershëm, shpëtimi në këtë dhe botën kjetërnë e si që para lajmruam, sëtë me lejnë Allah të gjëllë o alam, do të flasim për normën dhe dispozitën e thirës në islam. Thirëja në islam, a është obligative, apo është vullënëtare? Apo nësë është obligative? A thërë, a është obligim për se cërin veç e veç? Apo është obligim partial që nënë kuptonë se nëse një grup prej muslimanëve e kryejnë atë të tjerët lirohen nga barra dhe përgjithësia. Po për kështu, sod me len Allahu xhelalu ala, përveç shpjegimeve dhe sqarimeve që do të japim për dispozitën dhe normën e të ftuarit në Islam, do të flasim edhe për disa keq kuptime dhe keq interpretime që janë bërë për kitazë me misionin e thirrjes islame, sikur që do të flasim edhe për një çështje tjetër që konsideroj se është më rëndësishme, e cë ka të bëjë me dispozitën për kitaze me njerëzit që nuk janë njoftuar kur me ndonjë prej thirrjeve qellore. Kur tjeme tek dispozita e të fëtuarit në fejnë Allahut Gjellu Alam ajo që fillemish do të dojat përmend është se nga mirësia Allahut Gjellu Alam është që njerion ndonë se ka kryuar vet ndonë se njeri është kryese ti Allahut Gjellu Alam nuk i a ka imponuar as një ru ajo që ka bërë Allahut Gjellu Alam është se ati i ka dërguar lajmëtar, i ka dërguar e, pejgamber që t'ja të regojnë rrugën e vërtet. Pra, nuk i e ka emponuar për zxedhjen e asë një rrugë, por për t'ja të reguar se cilë ashtë e vërteta, se cilën duhet të pasën, se cilë ashtë me mire për të, Allahë Gjellu Allah ka dërguar e, lajmëtar dhe të dërguar, pra për, për këtë që dhe më tëtë Allahë Gjellu Allah, a rusulen mubashirin ve mundhirin la an la ykun lin nas ala allah hujjatun ba'da ar rusul allah ka dervuar laymtar per gzuas dhe qortuas ne menyre qe njerzet neser kur do dalen para allah xhella wala to mostirin at se nuk e kan ditur te vërteten pra te mostifikohen me te bazuar n kte thirrja islame ose uh, një thirrje për për një punë kaç kash, kaçmallore, një thirrje për shpëtim, një thirrje uh, uh, për të fituar kënaqësinë Allahut xhallahu xelal uala, një thirrje për të orientuar njerëzit në atë që është e duhur, në atë që është e mirë, nuk është pun vullnetare. Pra, të thrasësh në fe është obligim. Thirrja në rrugën e Allahut xhallahu xelal uala, thirrja për të adhuruar vetëm njëzat, për të falë namazin, për të dhën zëshatin, për të agjeruar, për të kryer hajin, është një thirje obligative. Allahun, Kur'an në famlartë dhe i dërguar i ti, Muhammedi, Alehi s-Saratu s-Saram, në shumë hadithë, thirjen në rrugën e zotit, e shohin se si obligim. Të përmenim dhishë nga ajetet kuranore, dhe nga hadithët, محمدت عليه الصلاة والسلام برقيتة زي مه أبليجي من الثيريس نرغن نرغن اتي صد الله جل وعلا والتكن منكم أمتن يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروفي وينهون عن المؤنكر صد ذا پريوش لثيجتن نجرب اتسلي thret në atë që është e dobishme thret në të mirën thret në hajrin urdhërojn për të mirë jemurun bil ma'ruf ve yenhaun alel munkar urdhroin për të mirë urdhroin për të kryer veprat në cela tësht e të si Allah xhelleu aleh ve yenhaun alel munkar zan dalojn nga ajo në cela është hidhrimi i Allahut xhelleu aleh pra Allahu pordhron që do të mos një grup prej muslimanëve duhet të thrasin në rrugën e tij. Do të mos dikush duhet të thrat njerëzit në të mirë. Duhet të urdhëroj për të bërë vepra të mira dhe të largojë nga nga nga mëkatet, nga veprat e këqija. Po kështu Allahu xhallahu ala në nyajet Kuranor ë thirrjen se si obligim e sjell nga një këndvështrim tjetër. Muslimanët janë popullin mëj mirë që ka ndalë në faqen e dhe jëtë. Jo, pëse kanë karakteristika dhe thësha të natyres fizike, por përshkak se shquhen për principet dhe parimet e fesmet cërën kanë ardhë. Thëtë Allah dhe Gjellewala, kun të mëkhajra umetin u khërgjet një nësë, të mërune bil ma'rufi, o të nëhën anil munker, o të minune billam. Jo, jeni njerëzit më të mirë që keni dalë në fashën e dhejët. Jeni populli më i zëdhër, për arësujë se të mërune bilma aruf, për dhrani për të mirë, o të nëhënë alin munker, në dalën nga keqja, o të minune billa. Dhe jo, besënin Allahum Gjellewa. Pra, uh, muslimanët janë populli zëdhër, dhe kjo për zëdhje, kjo pëzit, ë ky privilegj që ju josh dhon prej Allah xhe lalam është i kurzuar domos me thirrjen këtë fe. Ose thon edhe edhe më mirë, ë ky ajet sikur ndalon besimtarin nga egoja, nëse ti ke gjetë vërtetën, nëse vërtet është në anën tënde, nëse ti ke siguruar se me këtë fe mund të shpëtosh, atëherë pse nuk thret edhe tjerët që edhe ata të atë shpëtojnë sikur se ti? përse nuk i thret njerëzit që edhe ata ta pasojin të vërtetën. Pra, nëse dëshironi që ju të jeni më të mirët, që ju të jeni ose të realizoni këtë status të cenet popullit më i mirë, ummeti më i mirë, atër detëremisht duhet të thretni fen Allahu Xhelalu Alem. Duhet që të, të ftoni njerëzit në, në në rrugën e Zotit, të ordhroni për të mirë dhe të ndaloni të ndaloni nga ekeqia. Allahu në Kur'anin famlart, në aspektet gjosore, isjel disa ajetet cilat uh, në form ordërore, uh, bëjnë ftesë për thyrë në rrugën Allah të zëllu alam. Thëtë Allahu, o du'u ila sëbili Rabbik bil hikma, wal mau e dhati l'hasana, wa jadil hum biletihi ahsan. Fëtan në rrugën e zotit tënë, Pra, ka ardhë kjo shprejhë në formën urderore, fta, thyrë në rrugën e Zotit tënd, bilhikme, me urtësi, walmau e dhatil hasene, me këshilë të mirë, wa gjedil hum billetihia ahsem, dhe nëse polemizan me njerëz, nëse duhet që për të thirur njerëzit në fe, për të akumtuar mesajnë e fez, për të apërquar mesajnë e fez, nëse duhet që të polemizash me ta, atëherë polemizat me të mirë. Pra, është një si thënë një urdhër i Allahut xhellahu alaj që nuk ka mjaftuar vetëm me urdhrin, por se ka sjell edhe detaje apo uh, pjesë teknike se si besimtarë duhet të sillet në në rrugën në rrugën e Zotit. Allahu xhellahu alaj uh, në Kur'an famullart thirrjen në rrugën e Tij, uh, ndonjëherë në sjell si obligim Pavarësisht se në çrrethana mund të gjendemi, thirrja është obligim i përhershëm. Thirrja është obligim që nuk guxon të ndalet për shkak se dikush nuk la beson ose për shkak se dikush është barriere para nesh ose për shkak se dikush nuk ndështon. Allahu xhallahu wala i është drejtuar Muhamedit alayhi salatu wassalam wala yasuddannaka an ayatil lahi Ba'da idh unzilat ilayk, dha ty letmos largojm, letmos pengojn nga faktet e Allahut xhelleu ala pasi te jan shpallur. Wad'u ila rabbik wala takunanna min al-musyrikin. Pavar stis çfar të ndoll, edhe pse ata njerëz të të kanë dal si pengesë përpara, ti fton rrugën e Zotit, wala takunanna min al-musyrikin dhe mos i pasojë një rëntët, mos i pasojë dhjetarët, mos i pasoa ato të cilët nuk besojnë në Zotin, në Zotin e vërtetë. Pra, kemi ajete kuranore të cilat thirrjen se obligim në asjellin në forma dhe mënyra të të ndryshme. Allahu xhalleu ala vetë dërguarit Muhamedi te alihi salatu wassalam në momentet e para i ka kështë dhënur urdhën ja e juhelmu dëthër, kumë thaëndër, oti që jemë buluar, ngrito dhe thërën në rrugën e Zotit. Pra, ngrito dheftoj njerëzit që ata të pasojnë të vërtetën, që ata të nështrojnë të vërtetës, që ata të mësë adhorojnë askën tjetër, përveqë Allahë të gjellë vë ala. Pra, është një thirje, një obligim, i cili më dje në, në, në, në trajtimin kur anorë, në mësimët kur anore, është një qështje e cila, si them, është dëshmi, është dëshmi e shëqërisës të amë. Ne më parë thamë se mëslimanët për dëshmuar se janë një meti me i zedër, duhet të ordërojnë për të mirë dhe të ndalojnë nga ekeqëja. Por kjo në, në një ras tjetër, në kaptinën e të ube, ka ardhë edhe si dëshmi jetës praktike të besimtarëve me, me këto të parë dhe këto karakteristika. Dhe të lahës gjëllu alë, wal muëminune, wal muëminat, ba'duhum ma ulija u ba'din, besimtarët dhe besimtarët, janë miqë në dërmjët vete. Je mërune bil ma'rufi, wa janë hauna anil munker, ordërojmë për të mirë, dhe ndalojë nga e keqja. Pra miqësia dhe vëllazëria ndërmjet muslimanëve. ë për pasojë juridike ka urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Që nënkupton se nuk mund të kesh vëllazëri muslimane të mirë nëse nuk thret për të mirë dhe nuk ndalon nuk ndalon nga nga e keqja. Sathirja në rrugën e Allahut xhellahu ala është obligim. Kemi edhe edhe hadithe të shumta edhe citate profetike që na flasin për një gjë të tillë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kta na sjell qoftë në, qof në formë të drejtë për drejt. Për shembull, në një rast të pejgamberit alayhi salatu wassalam li yubligh ash-shahidu al-gha'iba. Atë që po dëgjojmë prej meje prezente, leti akumton atë që nuk është prezente. Pra ka qen para Muhamedit ali satu sallam e ka dëgjuar fjalën prej tij atër është obligim që t'ua kumtosh tjerëve këtë Muhamedi ali satu sallam po asaj shok vetë ti sigurisht mietet mundsit nuk kanë qen ato që kemi ne, ne në dispozicion sot e, ai që e ka dëgjuar Muhamedin ali satu sallam ka qen i urdhëruar i obliguar që ato fjalën t'i kumtoi tjetrët që për shkaçe për eks shkaçe nuk ka patur mënësi të jetë në prani ose të jetë prezent në, në meqlisin dhe ndajja në, në Muhammedet Alehi Sarratu Sarram. Kjo nga një aspekt. E nga një aspekt tjetër se davej ashtë obligim pejambere Alehi Sarratu Sarram në esjel edhe, si them, në një formë kërcnuese që nëse ne ju meti zhedhur nuk do të thresnim për të mirë dhe nuk do, nuk do të ndalanim nga e keqja. Atë shëchria jon do të përshkohej e, nga e keqja, e, do të mbretëronte kaosi, do të mbretëronte ferri vërtet. Nuk do të kishte lezh, nuk do të kishte merçënie, nuk do të kishte dashuri të sinqertë vllazërore. Fath Muhamedi alayhi salatu wassalam, wallazi nafsi biyadih. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Pashati, në dorën e cetit të shpirtit em, Pasha Allahu betuat Muhammed alayhi sallam. Ose do t'urdhëroni për të mirë dhe do të ndaloni nga e keqja, a u lajukan Allahu ayyab 'alaykum 'iqaban minhu fatada'unahu fala yustajabu lakum. Pashati në dorën e cetit të shpirtit em ose do të urderoni për të mirë do të ndalonin nga ekeqja, ose Allahu do të ju dërgon juve një të denim, që pasta ju do të lutnin nga Allahu në gjëllëvala, ju do të i përgjerojshit Allahu në gjëllëvala, ju do i të i përvulleshit Allahu në gjëllëvala, felaj usë të gjabu lekum, por uh, juve lutjet nuk do të i pranohashin. Pra, në qovë se ne nuk të rasim për të mirë dhe nuk ndalojm nga ekeqja, pejgamberi Alej Satu Sam se ne do t'i prishim raportet tonë me Allahun Gjellu Ala. Ne nuk do t'kemi raportet mira me Allahun Gjellu Ala, dhe kjo është një qështje që vërtet është brengë, brengë breng për së cilin për e desimtare. Por, thirja i stame, të shme kuptuam se është obligim. A është obligim për së cilin njeri veç e veç? Pra, a duhet së cilin për e musimanve, pavarësështë moshës, Pavar sirjinis, a duhet së seri prej tyre të thretnë në rrugën e Zotit apo duhet që e, të thret një grup dhe pastaj barra dhe përgjithësia të bije nga të tjerët. Këtë me Lena Allahu Xhelalu ala do ta mësojmë pas një pauze të shkurtër. Ja, ku jemi këthyër sërisht të ndëruar vlëzër dhe motra, për dëvazhduar përkita zime diskutimin me atë se thirja istame, a është obligim për sësirin veç e veç, apo është obligim që nëse një piesë e kryen të tjerët nuk do të miren në përgjithsi nga lahë gjellëvala për të. Sigurisht se djetarët duke patur parasysh, Ato argumente që ne përmendëm dhe argumente të tjera kanë ndar mendime të ndryshme. Një grup prej tyre e shohin thirrjen islame si obligim për çdo njerëz më çesh. Ata thirrën ajetin kuranor, "Ku Allahu jalla wala ka than wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkar." Dhe nga ju Letehet një grup e cile thret në punë të mira, urdhrojmë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Këta dietar, se le të ndajnë këtë mendim dhe argumentojnë me këtë ajet kuranor, kanë bër edhe një shpjegim të rëndësishëm gjithasor. Kan thënë se pjesa zamin që ka ardhur në këtë ajet kuranor, wal takun minkum, dhe prej jush le të jetë një grup. Kan thënë se nuk ka për qëllim ë ndarjen e, e një grupi nga tjerët para arsyes se kjo pjesë nuk, pjes nuk ka ardhur për të treguar pjesmëri nuk ka ardhur për të folur për vetëm një grup por ka ardhur si pjesë me një funksion tjetër që është në këtë rast për siqarim pra nuk ka ardhur për at-tab'id për pjes e, për pjesmëri por ka ardhur lil bayan për të sharuar, ashtu si shka ardhë në një jetë kur anor, ku Allahu Gjellewala ka thënë, fa gjitheni bu arrygjë se minel euthan, dhe jo shmangjoni në dytësive të idhujve. Pjesë za min, nuk ka ardhër për të reguar në këta jetë kur anor, thonë këta djetar, se një piesë e idhujve janë të këqinë dërsa tjerët të mirë. Për arsyu se idhuj, statujat, besimet e kota që gjitha janë të ndaluara, por se ka ardhur në kuptim ë pra dhe me me funksion të sqarimit ë e, e jo me funksion e, e të asaj që në gjuhën arabisht e quajn al-tab'id apo pjesmërim. Pastaj si argument tjetër kanë edhe fjalën Allahu xhallahu ala që ne e cituam edhe më parë: kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas të mëroni bil ma'ruf e të nhohen anil munkar ju jeni populli më i mirë ummeti më i mirë që keni dal në sipërfaqen e dhjetë të mëroni bil ma'ruf e të nhohen anil munkar ju jeni ata që urdhroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja pra është një urdhër prej Allahut xhënale wala që ka për fshir të ummetin pra që të gjith janë thirrur në mënyrë që muslimanat të jem popull i zgjedhur që gjithë janë të thyrër për të urëdhruar në fejnë Allahot Gjellu Alam dhe për të ndaluar nga, nga ekeshja. Pasaj se argument tjetër, kanë marë edhe fjale në Allahot Gjellu Alam, që në fakt përshkruan misionin e Muhammedet Alehi Sëratu Sëram, Qul hadhihi sebili, edhu il Allahi ala basiratin, ana womanit të baani. Thuaj, o Muhammed, kjo është rruga ime, këllë hadhi se bile, a dheu ilë Allah e ala basira. Thuaj, kjo është rruga ime, uh, në cilën, në fejnë Allah, unë odhëzaj, unë thërës me argumente, unë thërës me dje, unë thërës me, me, me, me parime. Ana, u omanit të baani, kjo është rruga ime dhe e pasuëz vetëmi. Pra, uh, rruga jonë, rruga Muhammedet al-Isat usam, është rruga Allah në të cilën a i fëtan thret me parime dhe diturim. E po kështu kjo rrug është edhe rruga e besimtarve. Pra, nga kjo e jetë kuranor kan ardhur në përfundimin se obligim për të thirur në fe e, nuk është vetëm i Muhammedit Arej Satu Sëram obligimi për të thirur në fe përfshin edhe pa sustetji përfshin që të gjith pa fasni fa dallim madje kan argumentuar edhe me hadithin e Muhammedit aleyhissalatu sallam li yuballigh ash-shahid al-ghaib cha prezenti ti aqumtoi ati qe nuk esh prezent pra çdo kush qe ka dëgjuar te vërtetën çdo kush qe ka dëgjuar fjalet e Allahut xhelleu ala ka dëgjuar fjalen Muhammedit aleyhissalatu sallam ater ti aqbart ti aqumtoi ti transmetojai Edhe, edhe tjetërit. Pra, është një urdhër që ka përfshirë dhe nuk ka bërë asë një përjashtim për, për askan. Nërsa një grup tjetëri djetarëve, kanë thënë se thire e sa me shtë obligim. Dhe kanë pajtuar me grupin e parë me argumentet cilat i kanë prezentuar. Por se kanë dhënë shpjegime tjera për këto argumente. Për shambull, për argumentin e parë, që thamë se janë bazuar në fjallën Allahët Gjellewala, waltekum minkum ummetun një daune i lëlë khejnë, dhe prejusht le tjetë një grup qëftojnë në, në, në fjallë Allahët Gjellewala, thamë se grupi pari djetarëve kanë thënë që pjesë zaminë që ka ardhë në këta jetë prej, nuk ka përqedhëm që tjetë një grup, pra nuk ka kuptim parcial, nuk ka ardhur me do me thënje të pjesë shmërisë, por ka ardhur vetëm sa për të sqaruar. Ndërsa dietarët e këtij mendimi thon se e, ftimi në rrugën e Allahut xhallahu ala ose thirrja në rrugën e Allahut xhallahu ala është obligim i pjesëreshëm, thon se kjo pjesë në fakt ka ardhur për të treguar pjesëshmëri. Pra, ata të cilët janë të obliguar për të thirrur në rrugën e Allahut xhallahu ala nuk janë të rrymete por është vetëm një, një grup për e tyre. Argument tjetër që këtë grup i djetarëve kanë marur për e, e, dëshmuar se mendimi tyre është i qëluar dhe i vërtet, e, është edhe një argument racional. Kanë thënë se, si kur të ndalëshim në atë, se thirem rrugën e lajë gjëllëvalem është obligim për të gjithë. Atëherë kjo do të nënkuptonte se me këtë obligim garkot, edhe plakun, edhe e, gruaja, edhe i riu. Dhe kjo vërtet do Nërsa në të ishte një vështirësi, ndërsa Allahu xhallahu ala na ka treguar në Kur'anin famullart se nuk ka vështirësi në fenë. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk obligon njeriu për të mësiveve të tij. Allahu nuk obligon njeriu më shumse çka ka mundsi të të bart. Por nderuar vllazër dhe motra, cili është mendimi më i vërtetë? Apo në fakt kemi të bëjmë me dy mendime të vërteta. Kjo është më e qelluara. Thirrja në rrugën e Allahut xhallal u alam është obligim për të gjithë muslimanët dhe përpudhja në dërmet këtyre dy argumenteve. është se thirja mbetet obligim i pjesërishëm në kuptimin parimor, për atë qëko sa shëqëria islame, ose për atë qëko sa nuk ndihet një nevoj jarëzakonisht e madhe për thirur në fene zotët themë më konkretisht, më qartë. Në qovë se një shëqëri nuk vuan nga shumë probleme, në qovë se një shëqëri uh, ka një piesë të madhe të të uzuarve në fina la të gjellë levala, atërë thirja mbetet vetëm obligim e një piesë, dhe jo e piesës tjetër. Kanë marë një shembul shumë interesant djetarët për të, kanë thënë, kjo qështje i përëndxanë, një të sëmuri, tazëm në njëri, nëse ka pak dhimbje, të kokës, atër, kjo nuk nuk nënkupton saj, për të marë një hap, do e mos duhet shkon të tek mjekon. Këto sësirë prej nesh mund t'ja afroj. Mirë po në qovë se ka komplikime, në qovë se ka dhimbje të mdha në kokë, atër, jo gjdo kush mund t'ja afroj këshila, pa tjetër se duhet të konsultohet me, me mjekon, ose përkthyer në rastin ton, thënë në rastin ton, nëse kemi të bëjmë me çështje të thjeshta. Çdo kush prej muslimanëve e din se alkooli është i ndaluar, a moraliteti është i ndaluar. Secili prej besimtarëve ka mundësi që ta ndalojë një gjë të tillë. Kjo është që ajo që Muhamedi (s.a.w.) gaton, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kushdo prej jush që sheh një të keq, letë largon me dorën e tij por në qovë se uh, kemi të bëjmë me, me rase më të komplikuara, në qovë se kemi të bëjmë me njërë cilët uh, kanë nevojmë për thyrës të shkolluar, për thyrës profesionist, atër kjo mbetet si obligim parcial, mbetet si farzë farz kifajem. Parimisht, uh, po e thëmë prapë si, si konkluzë uh, shejhu, e kaluar tashmë në në ficsitë të Allahut xhellahu ala rahmetliu Bin Bazim thashë se davaja në esencë, në parim është obligim farz kifaje. Por nëse në, në një shoqri përhapen këqia shumë, atëherë bëhet obligim fardhi. Atëherë bëhet obligim fardhi. Ajo që dua të them është se davaja mbetet obligim dhe secili prej nesh është i obliguar që sipas mundësisë të ti të ftojë në rrugën në rrugën e Allahut xhallal walâ. Pra të mos tirem vetëm në atë se çën ka farz kifaje, se vetëm një pjesë e muslimanëve duhet të të merren me këtë çështje dhe të tjerët të heshten. Nëse shenjë të ke se që ke mundësinë ta ndalosh, atë ndalaje dhe di se kjo është obligim obligim për ty. Sigurisht siç para ndërmrova më, më parë ne do të bëjmë fjal edhe për dispozitën e atyre cilët nuk janë njëftuar fare me fejnë, nuk din fare për adhurimin për Allah, nuk din fare për dërguarit e Zotit, por pare se të kalojme atje, do të doja që të ndalemi bashkarisht me ju për të sharuar disa për i dushimeve që disa miop, disa uh, njërës uh, i njërandë disa uh, njerz me me me me vizion të shkurtër uh, kanë hedhur për për thirrjen në rrugën e Allahut xhallahu ala. Do diskutojm pesë prej këtyre dyshimeve për të parë se në çfarm dhe në çmënyrë keq interpretohen fjala fjala e Allahut xhallahu ala. Kan thënë që njerz ne nuk thrasim në fen e Zotit par arsyesë thrasësh në rrugën e Zotit është obligim parcial. Është farz kifaje. Që nënkupton se nëse dikush thret, tjerët nuk kanë pse të merren me të, ose nuk duhet të çajin kokën fare fare për të. Është ky keç kuptim dhe keç interpretim madje edhe i ajetit Kuranor me të cilën kanë dëshmuar. Këta njerëz kanë thënë se ne nuk po thrasim në fe për shkak se Zoti ka thënë ولتكن منكم امه يدعون الى الخير let yet prejush nje grup qe thrasin ne punte mira por ky eshte keq kuptim eshte keq kuptimi ajetet eshte keq interpretimi ajetet per arsyese Allahu xhellahu wala tazm tazm edhe nese e komentojm ajeten sipas kte versioni qe kjo pjeses min ne kta ajet nen në kupton pjeshmari prace vetem nje grup te jet prap kan thën dietarët ky argument është kundërt tyre. Para arsyes se nëse duhet të jetë në një grup prej besimtarëve që thrasin në fe, atëherë obligimi për të përgatitur këta therrës është obligim për këtyj meten. Pra mund të lirohesh nga uh, demonstrimi i këtij obligimi. Pra mund të lirohesh uh, nga thirrja në mënyrë praktike, mirëpo nuk do të lirohesh fare nga përgjithësia për përgatitur këta njerëz të cilët merren me fjalën e Allahut xhallahu alam për të përgatitur këta njerëz me për të cilët ë ftojn thirrasin dhe e, dalin në përbot në përvetë ndëshme për të thirrur në në rrugën e Allahut xhallahu alam dyshimi i dytë që këta njerëz kanë dhën ka të bëjë me atë se tashmë shoqëria është përfshirë është kapluar është të mbulluar nga të këqijat. Dhe thirja për të larguar pëjtyre është e pa dobishme. Sigurisht se është një arsyje e pa justifikushme, është një keqë kuptim në themel dhe në esenz e, e misionit dhe thirjes islame. Ne edhe më parë thamë se thrasësh në islame nuk nënkupton se ti obliguar ça ti bindesh njerëzve ta pasojnë vërtetën. Ne jemi të obliguar që njerëzve t'ua kumtojmë dhe t'u sqarojmë vërtetën. Por a e pasojnë apo nuk e pasojnë, kjo nuk është përgjegjësia jona. Kjo është çështje e Allahut xhallahu ala. Ajo që ne bëjmë është që njerëzit mos dalin nga kjo botë pa njohur të vërtetën, pa e ditur të vërtetën. Thot Allahu xhallahu ala liyehlik men halak an bayna në mënyrë që ai që vdes të vdes duke e njohur të vërtetën ai që vdes që del nga kjo botë të mos del prej saj paraprakisht pa e njohur edhe edhe të vërtetën të ndëruar vëllazër besimtarë ajo çështje interesante në këtë rast është se si dyshim këto çështje pra nuk në kthrasim ne në fe, për shkak se janë shmuar të këqijat dhe nuk mund të ketë ndonjë dobinga nga nga feja, ajo që është interesante këtu është se si dyshim ka ekzistuar shumë më tej. Si dyshim ka ekzistuar edhe edhe në ummetet që kanë qenë para nesh. Allahu xallahu ka thënë: "wa iz qalet ummatun minhum" lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum një grup njerëzish kishin dal në një në një shesh në një vend të hapur dhe kishin parë një grup mukataresh dhe një grup tjerësh muslimanësh devotshëm, njerëz sinqert pasues të të një feje të të shpallur prej Allahut xhallahu ala, të cilët i udhëzonin njerëzit në rrugën e Zotit i thresnin për të larguar për e mëkatëve. Këta, kur panë gjendin e tyre, thënë, limë të idhu në kauman i lahum, muhlikuhum e muadzibuhum, përse ju po merëni, përse po i këshiloni, njerëzit që Allaho do t'i ndëshkejo se do t'i shkatërë i fare. Arsia që grupi besimtarëve dhanë dhe që edhe ne i japëm së dhe kësa e dite, është kalu ma adhirët e në ilarobbiku, thanë, ne po e bëjnë këta që të shfajsohem i para Allah po e bëjnë këta që të heqim barën prej vete në mënyrë që uh, këta njerëz të mos vdesin ose të mos shkatrohen pse, pse nuk e kanë dituarëm. Arsye ose dyshim tjetër që kanë hedhur një grupë një rantësh ose me të cilin kandashur të justifikojnë e, e, pasivitetin e tyre në fushën e thirjes islame, është se unë e shikoj punën time. Sot njërzët t'jen larguan nga rrugë e drejtë. Dhe ajo që mua me interesan, është që të pakën unë të mos jemë pjesë e tyre. Sigurisht se kjo është gabim. Ma di është e, e gabushme dhe forma, Së si kanë argumentuar me një jetë kur anor. Allahu Gjellewala kë thënë, Ja e juhëllë dhina amenu. Alejkum enfusukum. La e durrukum me ndallaj dhe htë dejtëm. Kë thënë, oju që keni besun. Oruajeni dhe kujdesuni për vetën. La e durrukum me ndallaj dhe htë dejtëm. Për arsëjë se juve nuk do të mund të ju bëjnë asë një dëmë, ata të cilit kanë devjuar ata tjetër kanë humbur. Pra janë thirrur te ajet Kuranor dhe kanë thënë se uh, Allahu po thot aleikum anfusakum. Kujdesuni për veten tuaj dhe ne po kujdesemi për veten tonë. Ne nuk po merremi me tjerët. Por ky është një keq interpretim. Është një keq interpretim, një komentim i gabuar i fjalës sallahu xhellahu ala, një interpretim i gabuar i fjalës sallahu xhellahu ala. Para arsyes se dietarët kanë nxjerr rregulla shumë trëndësishme. Madje Abdullah ibn Mubaraku ka thënë, "Ky argument, ky ajet koranor, është prej argumenteve më të qarta që urdhërojn thirrjen në rrugën e Allahut xhalla wala." Për arsye se Allahu po thotë, "Urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja." Ë, "dhe mos çani kokën për atat se let nuk hyjnë juve." Pra ajo që ne duhet bëjmë, të bëjm është ta kryjm punën tonë që të thrasim në fe, që turdhrojmë për të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja, ndërsa të mos merremi me atë se ë uh, njerëzit na pasuan apo jo, dhe në bazë të saj ë uh, edhe edhe të përcaktojmë uh, veprimet, uh, veprim, intensitetin e veprimeve tona. Pra, nëse neve na në pasojnë, do të thrasim. Nëse neve nuk na pasojnë, nuk do të thrasim. Kjo është e gabuar, është një gjë që besimtarë nuk dua ta bën. Ë uh, Imami Fahrudin Raze, në një koment ti ajeti Kur'anor, ka dhënë një shpjegim interesant. Thotë se ne muslimanët i jemi të obliguar që të kumtojmë. Dhe se Allahu xhallahu ala nuk do të na dënojë neve nëse njerëzit nuk e adhurojnë Zotin. Allahu nuk do të na dënojë neve nëse njerëzit nuk e adhurojnë Zotin per Allahu do të na dënojë nëse ne nuk thrasim që njerëzit ta adhurojnë Allahun xhallahu ala. Pra nëse ne nuk thrasim në fenë e Zotit, ka një dallim të thrasësh dhe ka një dallim që njerëzit të pasojnë. Ne thrasim dhe mbështetim kemi dëshirë që të gjithë njerëzit të të uzohen, që të gjithë njerëzit të na pasojnë. Por ja, nuk ndodh kjo. Atëherë anë nuk kupton se besimtari duhet ta lërë thirrjen në rrugën e Zotit, nuk nënkupton. Në Është kështu kuptim dhe është kjo interpretim i fjalës së Allahut xhel xhelu. Alla kanë dhënë një shpjegim tjetër. Kan thënë do të thresnim në fe, do të ishim edhe ne bashkëpjesmarrës me ata që thrasin në fe. Por thirrja në rrugën e Zotit po na lodh. Po namndan, po na obligojnë me gjëra që ne nuk mund t'i bartim është sigurisht gabim, është keçkuptim, për arsyu se të thrasësht në fena laot gjëlle valam, është obligim me ato gjere që kemën si. Të thrasësht në fena laot mund të abësh edhe në shtëpin tënde, edhe në lajën tënde, edhe në vendin ku punon, edhe në shkollën tënde, edhe, edhe në fabriken tënde. Pra, ku do që je mund të thrasësht në rrugën e laot gjëlle valam? Me në raamin ku mund kërën fërju gajirën bëjedi? kusht për yushë një të keqe, le ta ndalën atë me dorën e tij. Pra, gjithë e kanë mundsinë që ta thonë një fjalë të mirë, gjithë e kanë mundsinë që të urdhrojnë për një punë të mirë, gjithë e kanë mundsinë që që të ndalojnë nga një punë e keqe. Kjo nuk është një vepër që njeriu nuk mund ta përballon dot, nuk është diçka që del përtej përtej mundësive të të të ti. Dyshimi i pest ka të bëjë me një që është jetë cila është të jetë aktuale. Ka të bëjme të drejtat e njerëzve. A kemi të drejt ne muslimanët që të të rasim njerëzit nga largimi prej mkateve? A kemi të drejt ne muslimanët që të atërheqim njerëzve vrejtjen se këto dukurij janë të ndaluaran? A kemi të drejt edhe ne muslimanët që në kontekstin tonë kësëvarë të dalim dhe të deklarohemi kunder homoseksualizmit, për shambullu. Dhe adot duaj që të mos thrasim në fe, për shkak se homoseksualet në thonë homoseksualizm është e drejt e jonja? Sigurisht se duaj të thrasim dhe duaj të ndalojim nga një gjithë tjilë. Pararësujë se një e drejt, një e drejt, për deri sa paracet në dëmë për drejtën e tjetërit, ajo nuk është e drejtë. Përgambere Alehi Salatu Sëram ka të reguar se respektimi i këtyre drejtave që në fakt nuk janë drejta, respektimi i këtyre shturjeve në nënkuptan një rezik potencial për gjithne. Përgambere Alehi Salatu Sëram ka marë një shembul të jetë interesantë. Ka marë shembulin e një grupi lëtarësh cële të thojnë me një anije. Një grup ka ndalur dhe janë vendosën në pjesën e siperme, nërsa grupi tjetër i utarve janë vendosër poshtë në anije. Dhe kur duan që të marrën të fornizohen me uj, atër për të mos i shqetsuar grupin e parë, ata shkojnë dhe bëjnë vrima në, në anije. Thëtë pe jamber a lesa të sëramë, nëse këtë grupi që janë siperë, Nuk do t'i ndalonin këta njerëz të marrë që kanë bërë vrimë në anije, atëherë çfarë do të ndodhte? Do të fundoseja anija e do të fundodeshin edhe të mirët edhe të këqij. Edhe ata që janë sipër edhe ata që janë poshtë. Që nuk kupton se nëse ne do të toleronim për hapin e këtyre dukurive negative në mesën e shoqërisë, atëherë çfarë do të ndodhte? Do të ndodhte ajo që Allahu na ka paraqërmuar në Kur'an, e famërt e ka thënë o të ku fitnëtën, la të si bëndë në ledhina dhalemumin këmë khasën, dhe friksojnë një ndëshkimit Allahot, i cili nuk do të godet vetëm katarët, nuk do të godet vetëm homoseksualet, vetëm të shturit, vetëm të korruptuarit, por do të godet që të gjithë. Pra, thire në ruën Allahot gjëllë u alam, nuk do të stopot përshkak drejtave të rreme, Për shkak të drejtave të pajustifikueshme të të mëkatarëve, të, të kriminalëve, të të korruptuarve, thirrja në rrugën e Allahut bëhet që të largohen dukurit negative, që shoqëria të mos psoj për shkak të një grupi, qellet rrajshëm, thirrën, thirrën në të drejtë. Dall ngadal po vim edhe deri tek fundi kësaj ligjerate. Por para se të ndahemi të nderuar vëzhguesimtarë dhe Do doja që të shërojmë ose diskutojmë edhe për atët që e paralejmë rovën në fëdhëm të kësa e ligjëratëm. E mësuam dispozitëm për, për thirën në fejë. Thamë se është obligim. Dhe pastaj kërë diskutuam se është obligim parcial apo është obligim për sësirin veq e veq, thamë se kjo është në varsit të rrethanave dhe koas. Parimisht është obligim parcial farës kifaje, por në qovë se përhapen të këshijat, atëherë që gjithë duhet që të ngritemi përthirë në rrugën Allah Gjellewala. Por, cili është fati i njerëzve cilët nuk e kanë përjetuar asë një thirje fetare që jelore. Cili është fati atyre që nuk kanë dëgjuar kur për islami. Ne thamë e parë se islami është uh, feja vetë me që Allahët që lëvala ka prënua. Ciri do t'ishte fati tazëmi i një njeriëm? E ciri kur nuk ka dëgjuar për istamen? Nuk është njëftuar kur me Muhammedin Alei Sëratu Sëram? Nuk e din se Kur'ani është liber i Zotit, ma dje nuk di fare që ka liber të Zotit. Ciri do t'ishte fati këtyre njerëzve? Djetarët kanë dhëmë përgjigje për këtë qështje. Por, pare se të përmendim përgjigje të tyre dhe mendimin më të sakt, dëdoja Do të ndalem në tri pika më rëndësi që kanë bënë me me me këtë. Edhe në fakt e paraqesin ose e prezantojnë para nesh ë misionin e kompletuar islam. Allahu xhallahu ala në Kur'anin famullart dhe i dërguari ti Muhammed aleyhis salatu wassalam në hadithet e tij na kanë treguar se realisht njerëzit që gjithë lindin në natyrshmëri në pasëtër. Për janë verë, a lejësatë usamë ka thëmë, kullu ma uludin, ju le duale lë fëtërë. Gjdo foshnje, gjdo i posa lindur, lind në natyrshmëri, fëtërë, që shekhu lë islami më të i mje, ka thënë se është islami. Pra, gjdo njeri që Allahë gjëllë u ala e kafalë, pavarësirë se a është nga familje mëslimane, apo familje që i fute, apo familje kryshtere, apo familje budiste, lind në atëshmërinë e pastër lind në isam madje kanë argumentuar edhe me një hadith pejgamberit aresat us selam i cili e transmeton imam muslimin e sahihun e tij ku allah xhella uala ka thën wa inni khalaqtu ibadi hunafa do oni kam krijuar robërit e mi të pastër në fen e pastër wa inna ash-shayatin atat hum fagjtalet hum an dinen dhe sa atyre ju erdhi ju erdhen djajt dhe i larguan i devijuan nga feja e vërtet pra me këtë hadith kan argumentuar kan dëshmuar se njerzit njerzit në fakt kan lindur si të jetë si musliman por se devijimi tyre më vonë ndodh nga shkaqet e jashtme ndodhë, si që përmendë Mohamede a.s. në rastin e parë në hadithin e fëtërës, o inë e bevahu se ju hau idani, au ju në sirani, au ju me gjisani, e prin rritë e ti janë ata cilet, atë më pas du të abënë që fot, ose të kryshterë, ose zjerë putistë, dhe në këtë rast përmendë si si faktori jashti me devimi të tyre, është djale. Argumenti dytë ose pike a dytë që duhet përmendë këtë, para se të japim përgjigjen Orsalahu Jallu wa Alam nuk ndeshkan pa argumente. Pra, përpara se njerëzit për të njihen me të vërtetën, përpara se njerëzve t'ju t'ju sharohet e vërteta, Allahu nuk ndeshkon, mu për këtë që kanë dërguar të dërguar, la yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatan ba'da ar-rasul. Allahu ka dërguar profet lajmtar dhe dhe dhe çertues çë njerëzit të mos ken argument para Allahu xhëlalualla. Dhe argumenti i tretë ose pika e tretë që është shumë e në rëndësishme është se nuk ka popull që nuk ka patur pejgamber. Kjo është një vërtet kuranore. Është një një një një fakt kuranor që na tregon se njerëzit nuk mund të justifikohen, nuk mund thirrën në atë se nuk e njohën të vërtetën kur Allahu xhëlalualla i ka dërguar të gjithë pejgamberët. Sot Allahu xhëlalualla O ulagad duesna fi kull umma rasula ne kemi dërguar në çdo popull pejgamber të dërguar në çdo popull i kemi dërguar pejgamber pra këto janë 3 pika 3 ndalesa shumë të rëndësishme ndërsa sa i përket përgjigjes së dietarëve për këta zëmatëse cili është fati këtyre njerëzve Dietaret kanë dhënë mendime të ndryshme. Një grup kanë thënë këta njerëz do të jenë të falur para Allahut xhela wala, për arsye se nuk e kanë njëortë vërtetën. Një grup tjetër kanë thënë do të jenë të falur, por kanë kurrzuar që të mos i kenë bërë Allahut shirq, për arsye se mendja e tyre, logjika, a racio do duhej që ata të paktën teolojëzonte në atë se ka një krijues të kësaj bote dhe se nuk duhen adhuruar putat, ata që nuk bëjnë dëm do as të bin. Dhe mendrim mendimi tret, i tretë, i cili një herësh është edhe mendimi më i sakt, është se kjo çështje është në dëshirën dhe vullnetin Allahu xhalleu aleh. Pra Zoti e di se çfarë do të veprojim me ta. Për arsyes se kanë thën hadithet se ato janë përmendur se Allahu xhalleu aleh do ta aplikoj një test për ta njerëzve në ditën e kiametit, nuk janë të forta. Andaj bazuar në këtë kan thënë se kjo çështje mbetet në dorën e Allahut xhelleu ala, mbetet në dëshirën dhe vullnetin e tij dhe se Allahu do të vendos për ta. Ndëruar Allah-zer, kësht e sa i përket dispozitas ë së kumtimit të fes sallat xhelleu alam. Dispozitas së thirrjes në rrugën e Allahut Xhallallahu ala, në lehratë e narëshme me len Allahut, ne do të flasim për burimet dhe argumentet e thirrjes islame. Deri ather ju le në përkujdesit e Allahut xhallallahu ala, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.